بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبرز منهما رجال قصير ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قالا صديدا يصلح لكم أمة لكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسول له فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسق الحديث كتاب الله وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدساتها فإن كل محدسة بدأة Wa qulla bitnatin dolalah Wa qulla dolalatin finnar Ma asalil ikhwah Rahimani wa rahimakum allahu jami'an Walhamdulillah Pertama Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang telah banyak menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan-kenikmatan baik itu kenikmatan yang bahir maupun kenikmatan yang batin yang dengannya ma'asal alikwah rahimani wa rahimakum allahu jami'an Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak lain dan bukan dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan dengan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah banyak dijelaskan oleh para ulama bahwasanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya semata-mata bilisan Dengan ucapan Kita mengucapkan Walhamdulillah Akan tetapi Akan semakin sempurna tatkala kita Mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan meningkatkan Ibadah kita kepadanya Jihadatu ta'alillah menambah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pada kesempatan malam hari ini yakni ba'dal maghrib kita akan saling memberikan dan saling mengingatkan dan bahkan saling meralisasikan. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasaw bilhaq. Watawasaw bisobar. Untuk kita jalani. Dan kita jalankan at-tanasuh. Saling nasihat. Menasihati. Watadakur. Untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat butuh terhadap nasihat yang sangat butuh untuk mendapatkan sebuah peringatan dari orang-orang yang mau mengingatkan kepada kita maka para ulama sebagaimana yang tidak asing di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah dan salafiyyin secara khusus al-syekh Zabi'ah ta'ala warah beliau senantiasa mengingatkan kepada ahlus sunnati wal jamaah secara khusus dan bahkan secara umum kepada kaum muslimin nasihat yang senantiasa beliau berulang-ulang ingatkan kepada kita yang mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi saya secara pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya bahawa nasihat beliau yang kita singkat Bahawasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Haqqa tuqatih Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya Yakni melakukan amalan-amalan saleh, Menjauhi amalan-amalan yang jelek Baik itu berupa amalan syirik, amalan kekufuran, bid'ahan, kufasikan dan berbagai bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma salal ikhwah jami'an bahwa seseorang itu tidak mungkin akan bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa kecuali apabila dia telah sahih amalannya dan telah lurus amalannya dan baik niatnya dan baik akidahnya, dan baik manhajnya Seseorang tidak mungkin, akan mendapatkan kemuliaan dengan bentuk, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebenar-benar takwa, kecuali, dia telah meralisasikan makna takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana makna takwa yang mesyur di kalangan para ulama. An ta'amala bita'atillah ala nuri minallah wa talju sawaballah. Wa antatruka ma'asyiatallah Ala nuri minallah Wa tahafu ikaballah Taqwa Adalah kalian mengeljakan Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melakukan Mengeljakan Ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ala nuri Dibangun di atas al-ilmu. Bukan dibangun di atas kila wa qala. Bukan dibangun di atas taklid. Bukan pula dibangun di atas hamasah. modal semangat. Akan tetapi dibangun di atas cahaya. Ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alkitab wa sunnah. Kemudian kalian mengerjakan ketakwaan ini dengan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap surganya. Dan kemudian kalian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dibangun di atas al-ilmu dan kalian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah karena takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala demikianlah makna yang masyhur ayyuhal ikhwah rahimani warahimakum Allahu jami'an ini semuanya menunjukkan bahwasanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba tidak mungkin akan bisa ia wujudkan dengan baik kecuali dengan mengilmui kitab Allah mengilmui tentang sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan mengilmui tentang metode dan prinsip salafunas salih ridwanullah alihim ajma'in itulah takwa ayal ikhwa tahimani warahimakum allahu jami'an Bahwasannya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membuka lembaran-lembaran dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan sekian banyak perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad wasayna <Sessiz> alladina utul kitabah. Mingkalikum wa aikum anitakulillah dan sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kami wasiatkan kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami wasiatkan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Dan bahkan kami wasiatkan pula kepada kalian, wai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam anitaq Allah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Kalimat yang gampang untuk diucapkan, kalimat yang mudah untuk kita hafal, akan tetapi membutuhkan taufik. Membutuhkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meralisasikan taqwa Allah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam ayatnya yang lain Yang sering sekali kita dengar Ya ayuhal ladina amanu Allah Wa kulu kalan sadida Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kulu kalan sadidah. Ucapkanlah oleh kalian. Dengan ucapan yang baik. Ucapan yang tidak bengkak-bengkok. Ucapan yang sesuai dengan al-ilmu, al-kitab, was-sunnah. Wa kulu kalan sadida Maasalili khuatahimani wa rahimakumallahu jami'an Perhatikanlah Tentang ayat yang agung ini Dan Telah terkandungi di dalamnya Makna yang sangat besar Dari ayat Allah Ittaqullah Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wakulu kalian sediada dan setelah itu ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik. Masalallahu wa rohimani warahimakum Allahu jamian. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahawa seseorang untuk bisa meralisasikan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan hidayah. Tidak semua orang bisa mengaplikasikan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia akan mampu mewujudkan kolan sedidak ucapan yang baik. Karena ucapan yang baik itu terbangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa, dia senantiasa akan berhati-hati. Orang yang bertakwa senantiasa akan berfikir, bahawa ucapan yang akan ia ucapkan, sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, dengan bimbingan Salaful Ummah atau tidak. Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan senantiasa berhati-hati di dalam berucap, di dalam beramal, karena ini akan membawa imma kebaikan, wa imma kejelekan. Maka kata Ashyir Robi'ahafidzohAllahu Taala, bawasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berupaya asidku fil qawl. Asidku fil qawl. Dia akan berupaya untuk jujur di dalam berucap. Seorang da'i, seorang pengajar, seorang pendidik secara khusus, Tatkala dia memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan berupaya untuk asidku fil qawl. Berupaya untuk mengucapkan dengan ucapan yang jujur. Dan juga dia jujur di dalam dakwah ilallah. Dan juga jujur di dalam atau at jiwa wa ta'lim jujur dia di dalam membimbing kepada umat dia jujur di dalam taklim dalam mengajari kepada umat fi kulli majal pada setiap keadaan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala maka dia akan berupaya mewujudkan amalan-amalan tersebut Berbeda dengan orang yang sebaliknya Orang yang tidak memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah SWT Dia akan memiliki Sikap-sikap yang tercela, Tidak memiliki ikhlas kepada Allah SWT Di dalam berucap Di dalam berdakwah. Di dalam tawjih wa ta'lim. Dan bahkan pada setiap keadaan ayol ikhwah. Rahimani wa rahimakumallahu jami'an. Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang mudah dan gampang. Akan tetapi tatkala kita dihadapkan satu amalan yang mungkin itu akan mengancam terhadap agama kita belum tentu kita memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah Yang Kuat betapa banyak dari kalangan ahli bidah yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Berjalan di atas manhaj an-nubuwah. Kemudian berbalik. Tidak ada lagi jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu untuk menghadapi berbagai al-fitan fitnah-fitnah yang terjadi pada masa itu dan mereka-mereka mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan sekian banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala belajar kepada sebagian para sahabat ada lagi mereka yang belajar kepada sebagian tabi'in dan seterusnya sampai zaman kita ini mereka-mereka yang telah dibimbing oleh para ulama ahlus sunnat wal jamaah mendapatkan manisnya nikmat as-sabat di atas an-nubuah ketika tidak mampu menghadapi berbagai al-fitan berbagai fitnah-fitnah yang terjadi fitnatu subuhat, fitnatu syahawat, yang keduanya akan terus mengancam prinsip agama seseorang. Khususnya bagi orang yang menghendaki istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah SWT. Orang yang alim, Menjadi orang yang jahil Orang yang soleh Menjadi orang yang toleh Orang yang ahlu to'ah Menjadi ahlu ma'asim Semuanya berbalik ayol ikhwah Rahimani wa rahimakum jami'an Karena Tidak mampunya dia Dalam menjaga ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berbeza dengan keadaan orang-orang yang mendapatkan taufik Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mampu menghadapi berbagai asubuhat. As Wasyahawat. Yang dilakukan oleh aada Allah. Aliyah syaitan. Oleh musuh-musuh Allah. Oleh para wali-wali syaitan. Dia akan mampu menghadapinya. Sebagaimana yang telah kita dapati di dalam sejarah, baik itu yang dialami oleh orang abid seorang yang ahli ibadah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa telah memberitakan di dalam hadisnya yang sahih yang dimasukkan oleh al Imam An Nawawi Rahimahullah Taala di dalam kitab beliau riyadus salihin babul ikhlas orang yang saleh Allah Subhanahu wa taala jaga dia dan Allah jaga pula kepada seorang wanita muslimah Karena mendapatkan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala Seorang wanita Muslimah yang diajak untuk melakukan perbuatan zina oleh seorang laki-laki yang sudah tidak ada lagi orang yang ketiga dalam keadaan akdar mampu untuk melakukan perbuatan yang haram. Perhatikanlah ayat Ikhwal Rahimani Warahimakumallah fitnahu shahwat ketika seorang wanita menyatakan kepadanya ittaquillah takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalimat yang simple kalimat yang mudah dan semua bisa mengucapkan kalimat tersebut ittaquillah takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala bergemetar Seorang laki-laki ini Dan goncang hatinya Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ditinggalkanlah wanita itu Dan dia selamat Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Ayol ikhwar rahimah ni wa rahimah Bagaimana kalau fitnah itu menimpa kepada kita Mampukah kita meninggalkannya Ternyata tidak ada yang mampu diantara kita. Kecuali kalau dia mendapatkan taufik. Mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnatu syahawat. Ini adalah fitnah yang sangat besar. Dan belum lagi berbagai bentuk-bentuk fitnah yang lainnya. Enam. Oleh sebab itu ayo ikhwat rahimani wa rahimakumullah nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Rabi' Hafidhah Allah Ta'ala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai doa salafiyin sebagai ikhwat salafiyin Perkuatlah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunlah ketakwaan itu di atas al-ilmu. Al-kitab wa sunnah. Dengan bimbingan para ulama. Lebih-lebih di zaman kita ini. Fitnah yang sangat besar. Fitnah yang banyak menggugurkan saudara-saudara kita. Dai kalangan doa'at salafin dan bahkan ikhwanuna as asalafin berjatuhan, tidak mampu menghadapi berbagai fitnah-fitnah. Maka kata beliau, hafidhoh Taala, maka bangunlah ketakuan itu di atas ala ilmu, ilmu Alkitab dan Sunnah. Dengan bimbingan para ulama. Jangan kita abaikan para ulama. Ulama ulkibar. Karena mereka merekalah yang telah memumpungi dalam perkara ini. Mereka itulah malja. Bagi salafiin. Supaya kita terus mendapatkan arahan dan bimbingan. Khususnya di zaman kita ini ayol ikhwah. Rahimani Warahimakumallahu jami'an Taqwa kepada Allah Kif dalam menghadapi fitnah yang begitu banyaknya Fitnah subuhat Dengan beraneka ragam Fitnah subuhat Yang dilanjatkan oleh awliya Syaitan dengan beraneka ragam Kemudian kita Sebagai salafiin Yang menghendaki as-sabat Menghendaki ketegaran di atas sunnah. Kita memperbanyak dosa dan kemaksiatan. Betapa betapa sedikitnya amalan-amalan soleh kita. Dan betapa banyaknya dosa-dosa dan kemaksiatan. Yang telah kita perbuat. Tanpa kita mencekmati dan muhasabah. Bahwasannya fitnah subuhah dan syahawat. Itu senantiasa mengancam terhadap prinsip agama kita Maka perbanyaklah Amalan-amalan soleh Amalan-amalan kebaikan Yang ini merupakan sebab Akan kokoh Dalam berpegang teguh dengan manhaj Dan akidah ahlus sunnah Masalah likhwat rahimani Warahimakum allahu jami'an Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini membuahkan buah yang sangat indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Naam. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Orang yang berupaya untuk berucap dengan ucapan yang baik, yang jujur. niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memimbing dia untuk melakukan amalan-amalan shaleh. Kalau kita memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Dan kita mau berucap dengan ucapan-ucapan yang jujur. Allah subhanahu wa ta'ala Akan membimbing dia Untuk senantiasa melakukan Amalan-amalan soleh Sehingga ini muhasabah Kalau kita terus melakukan amalan-amalan jelek Perbuatan dosa dan kemaksiatan Yang kita lakukan Berarti dituduh Ketakwaan kita Perlu dikasi tanda-tanya ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah benar atau belum ketakwaan kita. Sebagaimana yang beliau nyatakan. Yusufiquhullahu litahati lil'a'mali salihah. An-nabi'ahan kitabillah. Wa sunnati rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena... Amalan saleh yang dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan menjadikan baik amalannya dan bahkan amalan-amalan itu akan menjadi saleh dan akan baik pula semua amalan-amalan ibadahnya, solatnya, puasannya, zakatnya dan bahkan di dalam beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu pun akan baik kalau memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar subhanallah ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin mereka menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dibangun di atas ilmukah dibangun di atas alkitab wassunnah atau dibangun di atas ta'asub ini yang perlu kita luruskan asyikrabi hafidhu allahu ta'ala mengingatkan maasala likhwah rahimani warahimakum allahu jami'an sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwasannya buah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kita amalan-amalan yang lebih baik Kemudian yang kedua wa yaghfil lakum dhunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Masaalikwa rahimani wa rahimakumallahu jamian bahwasannya sebagai hamba Allah subhanahu wa taala yang mereka adalah sebagai makhluk yang sosial senantiasa banyak perbuatan perbuatan dosa dan kemaksiatan sebagaimana yang telah diberitakan. Allah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursinya Innakum taqti'una bil-laili wan-nahar wa ana wa aghfiru ad jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang senantiasa melakukan perbuatan dosa di malam hari ataupun di siang harinya Maka bertobatlah kalian, beristighfarlah kalian kepadaku. Ia ni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nisaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kalian. Oleh sebab itu, ma'asala likhwa rahimani wa rahimakum allahu jami'an. Ini adalah sebuah keberuntungan. Sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita mensyukurinya tatkala kita mampu untuk meralisasikan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian nasihat yang kedua perkara yang kedua dari beliau hafidhu Allah ta'ala ya'murun Allah tabaraka wa ta'ala bitta'ahhi fillah wa bitaaawuni 'alal birri wat taqwa wala tanhadu ad da'wa illa bit talaahumi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk saling bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala saling bersaudara karena Allah dan tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan dan dakwah ini tidak mungkin akan bisa bangkit. Kecuali dengan sifat lemah lembut. Sifat kasih sayang. Dan sifat saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Masalah likhwar wa rahimakumallahu jamian. Bawasannya ini adalah sebuah prinsip. Sebagai orang yang mengikuti Ahlus Sunnah. Tanamkanlah at atta'ahhi Fillah Yaitu bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan min ajli dunia Bukan semata-mata Karena mengharapkan dunia Dan bukan pula Karena perkara-perkara dunia yang lainnya Akan tetapi Fillah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah banyak Terjatuh di dalamnya Orang-orang yang tidak Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ta'akhir. Masa salallahu alaihi wa rahmatuhum dan juga beliau ingatkan kepada kita wa alal birri wattaqwa supaya kalian saling ta'awun alal birri wattaqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita di dalam ayatnya yang mulia, Ta'awanu ala al-bikhi wa taqwa, Wala ta'awanu alal al ismi wa udwan." Da'wah ini ayol ikhwa rahimani wa rahimahumullah adalah perkara yang mulia. Da'wah dan berpegang teguh dengan da'wah salafiyah adalah perkara yang berat. Dan tidak semua orang itu akan mampu mengemban dakwah yang mulia ini. Dan belum tentu mereka akan isi qawamah di atas dakwah yang mulia ini. Melainkan kita menjalani asbab. Sebab-sebab kekokohan seseorang di atas dakwah yang mulia. Yaitu ta'awun alal bikhi wa taqwa. Bangunlah di atas ta'awun alal bikri wa taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Tidak dibangun di atas prinsip-prinsip yang menyimpang. Sebagaimana prinsip yang telah menyelisih Alkitab was Sunnah. Da'wah ikhwanul muflisiin. Yang telah membuat sebuah kaidah bid'iah melalui sananya Hasan Al-Banna ta'awanu fi ma taqqnah wa na'tdir ba'duna ba'udun fi maftalafna fi iaitu dalam sebuah kaidah bid'iah ta'awun bukan karena Allah Subhanahu wa Taala bukan di atas alal bikri wa taqwa yaitu kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memaafkan dalam perkara-perkara yang kita itu berbeda kita hendaklah saling tanazul saling mengalah wa tafahum saling memahami Takkala terjadi sebuah perbedaan Di antara kita dengan yang lainnya Sehingga tidak heran Ayol ikhwah Rahimani wa rahimakum allahu jami'an Bahwasannya ta'awun Di atas kaidah al-bid'iyah ini Kemudian terjadi Pencampur adukan Antara al-haq dengan al-batil Yaitu bersatunya antara kaum muslimin Dengan kufar dan yang semisalnya berbeda dengan kaidah Ahlus Sunnah ta'awun 'alal biri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan Allah Subhanahu wa taala berkahih. Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak padanya sehingga mereka menjadi dakwahun mubarakah. dakwah yang diberkahi Dakwah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan dakwah Ikhwanul muslimin dakwah yang dibangun Di atas alal al ismi Walau duwan Tolong menolong dalam perkara dosa Dan permusuhan Inilah kaedah Bid'iya ayol ikhwah Rahimani wa rahimahum Allah Yang senantiasa ditanamkan Kepada sebagian du'at Ahlu dunia, para da'i-da'i yang mengharapkan perkara dunia, da'i-da'i yang tidak sabar dengan perkara-perkara dunia, da'i-da'i yang tidak sabar dengan kekurangannya dunia, da'i-da'i yang tidak sabar dengan kemiskinan yang menimpa kepadanya. Sehingga mereka pun rela untuk masuk ke dalam jaringannya ikhwanul muslimin. Taa'wanu fi ma tafaqna, wa na attadiru bagnun fi ma ftalafna fihi. Inilah ayat, Ikhwah, rahimani wa Allah. Menyebabkan mereka tidak istiqamah di atas manhaj ahlu Sunnah. Maka di sini ayat, Ikhwah, rahimani wa Allah. Asyik mengingatkan kepada kita ta'awun alal bakti wa taqwa, saling tolong menolonglah kalian. Di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan tolong menolong di atas dunia Bukan tolong menolong dalam perkara-perkara yang menyelisih Alkitab Dan taklah kita itu saling bersabar Dalam mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Tolong menolong alalbiri wa taqwa Bukan di awal permulaan saja akan tetapi di tengah-tengah perjalanan. Dan bahkan ketika dia mendapatkan pahitnya. Dalam ta'awun alal bikhi wa taqwa. Tetap dia sabar. Dan sampai berakhir. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Mewafatkan kepada kita semuanya. Sabar. Dalam ta'awun alal bikhi wa taqwa. Jangan berhenti di tengah perjalanan. Akan tetapi terus. Kita itu ta'awun alal bikri wa taqwa. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Mewafatkan kita di atas al-haq ini. Maasal al-ikwad rahimani wa rahimakumullah. Fa'awsi al sabab was-suyuh. Bilharsis syadid ala ta'akhi wa talahum. Wa ta'awun alal bikri wa taqwa. Aku wasiatkan kepada kaum pemuda. Dan juga para orang tua. Orang-orang yang sudah tua untuk bersemangat. Yang besar untuk saling bersaudara. Saling berlemah lembut. Dan saling ta'awun alal bikhi wa taqwa. Niscaya akan selamat dakwah kalian insya Allah. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang. Karena dengan sebab dakwah kalian. Ta'awun alal bikhi wa taqwa. Dan lebih-lebih lagi dalam situasi yang sekarang yang kita hadapi. Sekarang sudah berguguran. Pada duat. Dan mungkin itu dulu adalah ustadz kita. Sebagai pengajar kita. Yang dulu mengajarkan kita menhaj alu sunnah. Ternyata dia termakan dengan fitnah-fitnah yang ada. Tidak sabar. Dengan fitnah itu dunia tidak sabar dengan kemiskinan yang menimpa kepadanya sehingga mereka pun rela untuk menggadaikan prinsip agama yang mulia perhatikanlah oleh antum semua ayul ikhwat rahimani wa bagaimana kuatnya al imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan sampai Allah selamatkan Allah ta'ala dakwah beliau dan kemudian beliau ditawari dengan berbagai perkara dunia. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menghindar dari fitnah dunia ini. Bukan mengharumkan perkara dunia. Akan tetapi dalam rangka menjaga. Tentang prinsip-prinsip agama yang telah beliau pegang. Demikian pula yang ada pada kita. Ayo ikhwat rahimahni wa rahimahumullah betnato dunia hakirah ini yang sangat rendah ini jangan sampai kita gugur dan menggadaikan prinsip agama karena dengan sebab dunia tersebut ya biudina biardi minad dunya wal a'udzubillah nas'alullah salam wal afiyah kemudian dia kala menggadaikan agamanya karena untuk mendapatkan perkara dunia Dunia, dunia ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar fitnahnya. Maka sebagai ahlu sunnah salafiyin secara khusus maka pupuklah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus dan terus menerus belajar ilmu agama. Alhamdulillah untuk hidup ada di tengah-tengah Malkis ini dan juga bersama asatidah ahlus sunnat wal jamaah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kepada mereka dan juga kepada kita semuanya untuk senantiasa di atas al-haq untuk senantiasa istiqamah di atas menhaji yang hak ini dan kita mengharap tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah kita sebutkan tadi secara global itu bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya bermanfaat bagi kita untuk bisa merealisasikan di dalam kehidupan keseharian kita sehingga ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah itulah sebagai nasihat yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan itu semuanya bermanfaat khususnya bagi saya secara pribadi dan kurang lebihnya mohon maaf dan walhamdulillahirabbil alamin Naptafi bihadal kudar Wa akhiru dakwana Walhamdulillahi rabbil alamin